Yang dibuliakan Allah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. barakatuh Wa in Innalhamdulillah Segala puji hanya bagi Allah Tidak ada kata-kata yang indah melainkan lidah ini selalu memuji Allah Sebab kenapa Yisabdihu lahuma Fissamawati wal-ar Ketahuilah semua apa yang Allah jadikan Yang ada di bumi Bahkan yang ada di langit Mereka semua itu senantiasa Bertasbih memuliakan Allah Jadi Kalau yang di langit saja bertasbih memuliakan Allah Kita yang di dunia enggak mau bertasbih Itu namanya Terlalu Yang di langit saja bertasbih Kenapa kita enggak mau bertasbih Terlalu ah. Ayo kita awali perjumpaan kita di pagian indah ini dengan memuliakan Allah Bertasbih Mudah-mudahan dengan kalimat tasbih ini Allah bukakan semua pintu rahmat yang untuk kita Amin. Amin Sebab Rasul pernah berjanji Pemirsa dimuliakan Allah ingat Rasul pernah berjanji Barang siapa yang menyebut kalimat subhanallah Wabihamdihi Barang siapa yang menyebut kalimat tasbih Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan penambahan nikmat bagi dirinya 20 kebajikan kalau pagi ini ingin Allah tambah nikmat kita, selain kita bersyukur kepada Allah, kita selalu senantiasa bertasbih memuliakan Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wala hawla Wala kuwata Illa billahil adil adil Segala puji saja bagi Allah Salam serta salam akan selalu kita hadiahkan Buat siapa? Buat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu. Nama beliau tercatat dengan tinta emas di dalam sejarah Basyaron la kal Hakikatnya beliau ini memang manusia Tapi beliau tidak seperti manusia-manusia seperti kita pada umumnya Beliau adalah manusia yang sangat dimuliakan oleh yang maha mulia Artinya, kalau ingin kita dimuliakan Allah Muliakan dulu dong Nabi Muhammad Kalau ingin dicintai Allah Cintai dulu Nabi Muhammad Kalau ingin dapat syafaatnya Perbanyaklah terlebih dahulu membaca salawat untuknya. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ah, ngomong-ngomong tentang -ngomong Nabi Muhammad yang dimuliakan Allah. Saya jadi teringat satu hari Nabi Muhammad pernah bertanya kepada para sahabatnya. Rasul bersabda, "Akadruna manil muflis?" Kata Rasul apa? "Wahai para sahabatku, apakah kalian tahu siapa orang-orang yang terbilang bangkrut?" Di mata Allah, siapa sih yang bangkrut di mata Allah? Kalau orang saya Palembang bilang bangkrut itu namanya tekor. Kalau orang Betawi bilang apa? Modal? Modal? Kalau <laughs> tu dari planet mana tu? Bruto. Bruto. Coba lihat bahasa anehnya. Modal bruto amruk Apa lagi tu? Gulung tikar. Gulung tikar. <tuh> bangkrut. Itu sudah bangkrut banget, pikir aja sudah digulung <laughs> ah, Siapa orang yang bangkrut di mata Allah? Para sahabat menjawab Ya Rasul, yang bangkrut itu Man la, dirha, la, la dirhamat Wala mata Adalah orang-orang yang dia pasti enggak punya uang orang ini. Bangkrut Atau jangan-jangan dia berdagang, enggak dapat untung rugi. Ini pasti orang yang bangkrut di mata Allah Kata Rasul, bukan Bukan itu maksudnya yang dimaksudkan bangkrut itu di mata Allah Kata Rasul Innal muflis Ummati ya'ti yawmal qiyama Bisolatihi Dia kata Rasul itu Orang yang bangkrut di mata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Orang-orang yang ketika Nanti dia dibangkitkan Allah Lalu berhadapan dengan pengadilan Allah Dia bawa solatnya Dia bawa pahala zakatnya dia bawa pahala puasanya. Dia merasa semua amal ibadahnya ini akan bisa menyelamatkan dia. Tapi dia tidak sadar, kata Rasul. Di balik kebaikannya, ada dosa yang tidak dia sadari yang pernah dia kerjakan. Sehingga dosa itu meluluh lantakan semua pahala solatnya, pahala puasanya, bahkan pahala zakatnya. Ah, Apa kesalahannya? Tenang. Jangan melotot-lotot dong. No? Kita lanjutkan cerita yang satu ini. Jadi yang dimuliakan Allah. Orang yang bangkrut di mata Allah itu kata Rasul adalah orang yang ketika hidup di dunia dia tidak sadar ada kemoliman yang sering dia lakukan di dunia. Kemoliman ini dianggap kecil tapi ternyata besar di mata Allah. Pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya tidak bisa menutupi kedolimannya Makin banyak dia berbuat dolim di dunia ini Makin banyak pahala-pahala kebaikan itu akan menutupi lubang-lebang kedolimannya Jadi nanti diceritakan ketika dibangkitkan di barang mahsyar Dia merasa pd, oh pd banget Dia yakin langkahnya akan sampai ke syurganya Allah Ketika itu Allah hadapkan dengan pengadilan Allah satu persatu orang yang pernah dia dolimi ketika dia hidup dulu Dihadirkan oleh Allah Ibaratnya sidang di MK Namanya Mahkamah Apa itu? Sirat <laughs> j... <m beş kamu. laughs> mah Ma Mahkamah Ahirat uh, Nanti diperdengarkan rekamannya Rekaman kasetnya didengerin loh Semua bisa menyimak Nanti yang satu datang Ya Allah Saya mohon keadilanmu ya Allah Ini orang dulu waktu hidup di dunia sering dolim kepada saya ya Allah saya disu dituduh memeras padahal saya enggak merasa yang disuap. Pokoknya saya mohon keadilanmu ya Allah. Nanti Allah suruh malaikat. Malaikat ambil pahalanya, bayarkan kepada kedzaliman yang sudah dilakukan. Gimana dia diambil, dicomot pahala surahnya. Dikasih ditransferkan ke orang yang dia zalimi. Yang satu sudah pulang, yang datang lagi yang kedua. Ya Allah, ini orang kurang ajar banget ya Allah. Waktu di dunia dia punya niat mau bunuh saya, tak patening katanya. Ini bahasa mana ya tepatnya? Uh, dulu dia kalau waktu saya masuk penjara dia mau nyuruh saya mau menyuruh orang bunuh saya. Ya Allah, jahatnya orang. Sering mukul saya ya Allah. Nanti Allah suruh lagi malaikat. Dia ambil lagi pahala zakatnya ditutupin. Udah dua nih. Datang orang ketiga. Ya Allah, ini orang kurang ajar banget ya Allah. Orang saya enggak ada salah satu saya ditahan. Difitnah ya Allah. Di penjara saya ya Allah. Pokoknya saya nuntut keadilanmu ya Allah. Diambil lagi pahala zakatnya Dibayarkan lagi Singkat cerita Pahala amal baiknya sudah habis Sementara yang mengantri Menuntut keadilan di mata Allah Masih banyak sekali. Yang dia dolimi masih banyak Sementara pahalanya sudah tidak ada lagi yang bisa membayar dolimanya Sementara orang datang terus Ya Allah saya masih mau menuntut lagi ya Allah Malaikat lapor Ya Allah ini tidak ada lagi nih saldo akhiratnya Amal baiknya sudah habis banget ya Allah, sudah sudah habis sudah. Gimana ya Allah? Apa kata Allah? Itu yang diceritakan Nabi. Fa'in faniyat hasanah tuhuk kabla ayah krima ale. Kalau pahalanya sudah habis, tidak bisa lagi menutup amal kejahatan dia di dunia. Maka Allah suruh malaikat. Apa yang Allah suruh? Ukhida. Min khatayahum, faturihad aleh. Allah akan suruh malaikat kalau begitu kamu angkat, ambil dosa orang yang dia dolim ini, masukkan, tambahkan ke rekening akhiratnya. Oh jangan salah, online online, itu nyambung langsung, langsung ber berpindah dengan sendirinya. Bayangkan, yang satu, pa dosanya diambil, ditambahin ke dia. Ya Allah, saya dulu pernah dia dolim juga ya Allah, tanah saya pernah dirampas ya Allah. Tanah saya enak-enak di tanah abang, bagus, dia gusur dia ganti di tanah kusir, ya Allah. <tik> Kuburannya, sejam banget orang kan. Kadang-kadang suka begitu kan, penguasa main, ajak caplok tanah rakyat, <tik> borong-borong ganti. Di mana-mana, kalau di Mekah, teman saya bilang, kalau rajanya ngambil tanah rakyat, itu ganti untung mas. Saya punya paman sekolah di sana 12 tahun, dia cerita, gurunya punya tanah di atas bukit. Dibeli sama raja uh, 100 kali lipat dibayar oleh raja Makanya di Mekah kalau orang jual rumah Dari miskin, miskin menjadi kaya Orang kita uh, jadi miskin. <laughs> Lebih miskin Lebih miskin Karena ganti rugi Sudah diganti masih rugi Itu bedanya kita Wah pokoknya saya enggak ridho ya Allah Dulu saya bohongin Diambil lagi dosa Udah jangan banyak ngomong Kata mereka dosamu Dosamu mana Diambil dikasihin ke dia Ah sehingga cerita Dosa dia ini makin banyak Makin membeludak Pahalanya sudah ludes Ini kata Rasul orang yang bangkrut Bangkrut Bangkrut di mata Allah Pahalanya tidak ada tapi paha dosanya terus bertambah Inilah orang yang sial di mata Allah Karena dia sering Berbuat keboleman Makanya jangan pernah meremehkan keboleman Apapun yang kita lakukan Kepada makhluk-makhluk Allah Yang ada di muka bumi ini Makanya ada seorang ulama Sufyan At-Tawri pernah mengingatkan 70 dosamu Kepada Allah Engkau bawa mati Itu masih belum seberapa Ketimbang kau bawa mati satu dosamu kepada manusia Sufyan At-Tawri mengatakan Kalau aku mati Aku membawa dosa 70 kepada Allah Itu belum seberapa Ketimbang aku membawa mati Membawa satu dosaku kepada manusia Karena dosa kepada Allah Aku yakin mungkin Allah sudah ampuni Allah maha ngafur Pintu ampunan Allah lebih luas dari pintu murka azabnya Tapi kalau dosaku kepada manusia Selama itu orang yang aku dolimi Belum meribau Belum menghalalkan Belum memaafkan Maka langkahku ke syurga akan terhambat jadinya Subhanallah. Allah jangan suka Meremehkan kedoliman apapun yang kita lakukan kepada teman-teman kita <tuh> Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rekanannya nanya nih, Sat. Nama dulu dong, Taman. Saya... Ini nanya Tomara nih. <laughs> nah. Terus hujan dari kebun nanas dan dari Sari yeah. Mas Wardia. Ya. Anaknya temenin Ustaz. Wah. Orangnya zalimat, lakunya itu aduh, udah kayak kerawanan nih. Kalau ane balas gimana Boleh apa enggak? Dia sering dolin. zolim Kemudian nanti mau balas dengan kendoliman Oh baik Ini artinya judulnya dendam membara. Oh, ya. <laughs> baik begini loh Logikanya begini pemirsa Kalau orang berbuat dolim Berarti dia berbuat satu dosa Dan dia akan mendapat dosa Lalu kita balas dengan kendoliman Pertanyaannya apa bedanya kita dengan dia Betul kan? Berarti kita sama-sama nista di hadapan Allah kalau ada orang dolim kepada kita Angkat tanganmu Mohonkan ampun dari Allah untuk dirinya Bersabarlah Karena orang sabar itu Ganjarannya sangat besar Biarkan dia mendolimimu Angkat tanganmu Di saat kau didolimi Sebenarnya Allah sedang cinta Allah sayapkan pada dirimu Itu ada satu pusku di mana kalau engkau berdoa Langsung Allah terima doamu Orang yang dibalimi Doanya langsung diijabah oleh Allah Tidak ada batasan yang bisa menghambat Naiknya doa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya kalau orang mendalimi Biarkan dia berdoamimu Engkau sabar, senyum, engkau doakan Ridolah, insyaAllah ada ganjaran. Jadi keboleman, jangan dibalas dengan keboleman Kalau terus begitu Kapan selesainya Yang ada kan jadi pertikaian Ah tenang, saya jadi teringat ngomong-ngomong pertanyaan kamu ada cerita loh. Tapi nanti kita akan ceritakan setelah yang satu ini. Jadi berhati-hatilah dengan kedoliman yang kita lakukan kepada orang lain. Karena Allah maha melihat. Boleh jadi ini hari kita berbuat dolim pemirsa kepada si A, besok Allah akan balas orang lain yang akan berbuat dolim kepada kita. Itu yang pernah diajarkan Kalau kita berbuat kebaikan, kebaikan yang akan kita dapatkan Tapi kalau di dunia kita berbuat keburukan, keburukan yang akan menimpa kita Saya jadi teringat, ada sebuah kisah Pertikaian antara tukang becak dengan tukang bakso Belum lucu dong ketawanya Pernah dengar gak? Tukang becak sama tukang bakso Suatu hari tukang becak, habis narik penumpang, perutnya lapar dia lihat tetangganya, tukang bakso jualan Dia deketin Mas, baksonya berapa mas? Tukang bakso dengan polos dia bilang 10 ribu mas uh. Masa sama tetangga mahal banget 10 ribu Udah deh harga damai 2 ribu ya Baru 2 ribu gak dapet apa-apa, rugi yang ada 2 ribu pokoknya Gak bisa, 2 ribu Gak bisa, 2 ribu Pertengkar lah, tukang bakso kesel Oke okay, 2 ribu Dia ambil mangkok dengan emosi dia ambil kuah Dia kasih cabai Dia tidak kasih mie Apalagi pentol Dia kasih untuk tukang beca Nih 2000 Paket hemat Tukang beca protes Loh kok tidak pakai pentol mas Loh kok tidak pakai mie Mohon maaf ya 2000 Tukang beca pakai pentol Karena malu Tukang beca terpaksa Dia minum kuahnya Otomatis kan Mulutnya jontor Karena cuma kuah dengan sambal Udah mulut jontor perutnya radang mulus-mulus dia pulang ke rumah sakit perut enggak bisa tidur. Wah dia bilang ini terlalu kencam. Dia sudah berbuat tolol dengan saya besok saya balas dengan keturiman. Oh enggak tanggung-tanggung dia tongkrongin di mana tempat tukang bakso sering belanja untuk dagangannya. Pagi-pagi tukang bakso keluar dari pasar bawa barang-barang yang berat. Dia cari mobil enggak ada. Tiba-tiba dia nggak sengaja lihat tukang becak yang kemarin lagi nongkrong di depan dia. Dia teriak Becak ke sini. Sang becak ngelihat, tuh ini saat pembalasan. mau kemana, mas? ke kampung kita. Berapa? sepuluh ribu juga. Loh deket, mas. dua ribu ya? Maaf, nggak bisa. dua ribu nggak bisa. dua ribu. Ayo eh, naik. Dia naik jutaan cep becaknya. naik tebing, turun tebing nggak ninjek nih. Ya? Sepuntan saja tuh, tukang bakso teriak, Mas, mas, berhenti, injek krimnya, mas, injek krimnya. <Gülüyor> tukang becak dengan santai, dia bilang, Maaf ya, dua ribu tidak pakai krim. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Akhirnya tukang bakso terpental, kena comberat mulutnya jontor Itu yang saya maksudkan, kalau kita berbuat kedoliman, ini hari Allah akan balas orang lain lebih dahsyat berbuat dolim kepada kita. Makanya mudah-mudahan, dengan pelajaran yang singkat ini menyadarkan kepada kita bahwa ada hidup, ada mati Nanti ketika kita dibangkitkan Allah Semua akan Allah minta pertanggungjawaban jawaban di hadapan kita Kalau berbicara tentang keboleman Ada yang namanya keboleman kepada diri sendiri Ada keboleman kepada orang lain Kalau berbuat dolim kepada diri sendiri contohnya apa? Ketika kita melakukan sebuah dosa sayang Maksiat, dosa, meninggalkan perintah Allah Melakukan larangan Allah apa yang Allah larang kita kerjakan, itu hakikatnya kita sudah mendalamin diri kita sendiri, kita sudah menyiksa diri kita sendiri, kita sudah menempatkan diri kita pada tempat yang akan membuat kita jadi terhina dan tersiksa. Itu yang Allah katakan dalam Al Quran. Wama dalamahumullah, walaikin kanu anfusahum yadrimun. Kata Allah. Kami tidak menganiaya mereka Kami tidak berbuat dolim kepada mereka Justru mereka sendiri yang mendolimi diri mereka sendiri Maksudnya apa? Orang-orang yang maksiat sebenarnya dia merasa senang Tapi hakikatnya dia sedang memesan bencana untuk dirinya sendiri Ya kedua apa? Kedoliman kepada orang lain Kita mencuri milik orang Kita menipu orang kita memukul orang, kita mengkina orang, kita mencaci orang. Kalau kita tidak segera mohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada orang yang kita zulimi. Maka itu bisa menghambat langkah kita untuk mudah sampai ke syurga Allah. Makanya hati-hati ketika berbicara terkadang ucapan kita sering menyinggung hati orang lain. Semua orang punya hati tapi tidak semua hati kita sama. Benar? Saya teringat ada percakapan singkat, Abu Bakar Siddiq Satu hari pernah ngobrol dengan Rabiatul Adawiyah. Mereka berdua berkata bercakap-cakap kemudian bercanda. Abu Bakar enggak sengaja mengeluarkan satu ucapan yang menyinggung Rabiatul Adawiyah. Ketika itu Rabi'atul Adawiyah merasa tersinggung Abu Bakar langsung mohon maaf Dia katakan, wahai Rabi'atul Adawiyah Aku tahu ucapan aku ini baru menyinggung hatimu Mohon maaf lahir bagian sekarang Tolong hukum aku Aku relakan diriku, engkau pukul Hukumlah seberat-beratnya Lebih baik aku merasakan sakit di dunia Daripada nanti aku menderita Ketika berhadapan dengan Allah Rabi'atul Adawiyah lalu mengatakan Gak apa-apa, Abu Bakar Sudah aku maafkan Subhanallah Enakan kalau begini Ketika berbuat salah Langsung cepat-cepat Meralat kesalahan Yang sudah dia lakukan Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menggolongkan kita Menjadi orang-orang Yang selalu menjaga diri kita Dari segala macam Bentuk kedoliman Dan ketika kita Divolimi Kita membalas dengan kebaikan Dan mudah-mudahan Allah menggolongkan kita Menjadi orang-orang Yang akan mendapat Rahmat Allah A'udhu Allah Al-Fatihah Allahumma sallallahu ala sayyidina Muhammadu ala alihi Muhammad Allahumma antasalam Wa minkasalam Wa alaika yaudis salam Fahina Rabbana bis salam Wa adkhilnal jannata darus salam Wa salallahu ala sayyidina Muhammad Walhamdulillahi Rabbil alamin Wabarakatuh Bersayyidimuliyakan Allah Ini saja bisa saya sampaikan Lahir batin mohon maaf Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk semuanya Adan Allah iyakum majumain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh